«А ми ще йти, наче раніше, не боялися. Тільки не завтра підемо, а на вихідних, гаразд?» «І батька поки що не каламуть з нашими планами. Поки самі все не з'ясуємо. Бо й він спокій втратить. Сам полізе, буде міряти, міркувати, щоти як прибудувати, щоб і нам добре, і їм тінь квітник не накрила», засміявся чоловік. «Ну добре вже». «Стриманий ти мій! Хай це буде наш секрет!» «А що ж ми скажемо про ялинкові прикраси?» «Ну, то й скажи, що просто з цікавості полізла на горище». «Ге, а чого ти вже дві коробки тягнеш? Ми ж тільки про іграшки домовились». «Ну, а може і там, що цікаве?» Богдан був задоволений, що Поліна погодилась зайти, що не дорікала. Ні словом не згадала і навіть не натякнула на конфлікт, що виник між ними. У нього наче камінь з душі впав. Але все ж таки дистанція була витримана. Ніякого панібратства. Спілкування було рівним, коректним і без особливої теплоти. А що він хотів? Він і сам розумів, що завинив, але, але з самого початку перебирав у голові як у грі в шахі, варіанти своїх дій. І не так багато було тих варіантів, особливо в умовах, що склалися, коли Поліна захворіла і не відповідала на дзвінки. Він тоді вже читав її дивне листування, і все ближчою ставала йому ця дівчина-жінка без родини, друзів, віку, без прихильностей. Бо щоразу, як вона дозволяла собі прикипіти до когось душею, рано чи пізно цей хтось робив їй боляче. І вона ховалась у своїй мушлі зализувати рани. Богдан, звісно, піддався пориву і написав тоді їй кілька рядків з однієї її мейл-адреси на другу. На тому все й рухнуло міг би й далі тихенько читати те її дивне листування. Але так вже вийшло. Він розумів і свою провину, і її цілком виправдану реакцію, і був щиро вдячний за сьогоднішній вечір, хоча нічого особливого не сталося. Вони пили каву, він показував свої володіння, залу з двома десятками компів, під'єднаних до кабельного інтернету пульт управління всім цим господарством, де сиділо кілька нічних геймерів. Розмова йшла про всяке стороннє. Поліна розповіла, що не може пересилити себе з отим перекладом, наче сама себе дурить, читає про авторку замість перекладати її твори. Хоча й про авторку цікаво, але є терміни – Богдан вже знав цю історію з Сагана, але промовчав, бо зрозуміло, звідки знав. Поліна сказала, що бачила винеті рекламу на новий французький фільм про письменницю і відеоролик з окремими сценами, і що акторка дуже схожа на саму Франсуазу. Аж дивно. І що хотіла б подивитись його, але, напевне, не скоро знов опиниться у Франції. Та й зі знайомих ніхто найближчим часом не їде, щоб замовити. Вони разом пошукали в інтернеті інформацію про цей фільм, навіть переглянули ролики, і Поліна переклала Богданові репліки героїв. Вона інколи повторювала якісь фрази французькою, і йому дуже сподобалась її вимова. Вона так легко прокочувала у горлі ота їхня «р» зовсім не так, як співала Мігай Матьє. На запит «Саган» у пошуковій системі випало море інформації. І серед статей та інтерв'ю вони побачили анонси на дві нові книжки. Назву однієї Поліна переклала як «Чи любите ви, Саган?», а на назві другої наче спіткнулась. Відвела очі від екрана, потім знову придивилась до обкладинки книжки і рішуче промовила «Моя бабуся спала з Саган». І чого тільки не напишуть, щоби скочити на хвилю чужої популярності. Ну, померла людина, дали б же їй спокій, роздратовано прокоментувала вона. Двісті сторінок. Я не думаю, що там лише про інтимне, зауважив Богдан. Ймовірно, щось і про її життя. Можливо, але з двох книжок більше шансів продатися має саме ця. За епатажною назвою. Треба вміти продавати товар. Хтось же придумав? Поліна ще розповіла про сина Саган, який не відмовився від спадку, прийнявши тим на себе великий борг. Бо в іншому випадку держава розпродала би права на видання романів його матері різним видавцям, а він би втратив будь-яке право голосу. І що, в принципі, той бачить вихід і вже добився відстрочки платежу і бореться, і працює над творчим спадком матері, хоча на виплату боргу підуть роки, і що його поведінка загалом